Ba, mentxe gara beste egun betez e, jaz erritmo pean jazaz gozatzen eta gaur instrumentu bat dugu gaine zarriko. Nes da egi gustola da billeen, baina nortxe ikusten dut erritmoa segitzen behitzat, goi hori hartekatxo. in the rain, just singing in Flip Phillipsen e, babertxionekin, hasten e, gara, hastezken ja adoptatu dugu. Ba, Kantu eberra. Bai. Bai. <risa> Otza? Bueno. <risa> Bagaur Israel aldera, eramango gaituzu. zu. Bueno, sortzez, handik, ibiltzen barra ere, Euskalo Mutilonek, nondi da, egun. Bai. Bai. <risa> Ogoita mairu orte ditu. Eh, bai, lago egiteko ez, edo egin ditu. Baiz da, bai, euskalo. Kalkulak ez, ez ditu. uf, uf, uf bueno. Abisaikoen, baina New York City koa, bueno, bai, New York City inbizida, uh -huh. edo ala izateute, <risa> sortzez dela biptekoa. Ez duguna astu behar. <risa> Abisaikoen trompeta jolea musikari handian handia da. Uh -huh. Abisaikoen baxi jolea musikari Ata... Aia, ba, gaiztuz amarritu nizela. Ez que, ba. <risa> bueno, eh... Di abisaikoen dira, gut rompeta jo lehaz arituko gara. Baina, bere momentan, karregen hon bestea. Bai. Eh, bai. Eh, abisaikoen hau eh, bai, bueno, sortu da, bai, bueno, sortu zen, eh, bai, eh, Israelen, mm, elabipen, eta, bueno, esaten duten ez, es, ba... Eh, ba hola, eh, música, giro handi handian. handian. Mm. Eh Arreba clarinetista du, Ana Koen eta Yuval Koen Anaya, en, saxofonista eta elkarrekin Carrequin. Eh jazz progresivo egareikiteko ba talde talde edarra egiten dute baina gaurkoan hori ez dugu ekarriko, hala e, gaurkoan ekartzen duguna da hori e, fresaun e, e, disketxak egindako e, ba de trumpet de trumpet player e, diska, eta hasiko gehalen nenguarekin, de fast 6 minutu eta 6 segundo. Bueno, esa vez era ez dute partatzen eh Tizkagetan, Abixaiko entropetan, Johnson Liva baixuan ta Jeff Ballard baterian. Eh ta Joe Fram eh saxo tenorea ba, lau eta 7garren abestietan. Eta bueno, entzungo dugu jarraian Diskarri izena ematen dion e... Ba... A bestia. The Trumpet Player. Jo, hori ez dela egitenrepanika eh? eh, eh, ez dut amaitu. Men ere jaten dugu Ordo hogetan bai., Beistadatzuk bai, bueno. kafe hartzen duteneta horrutzie. Eh? Oii dai Oi salatu. Marraneiz! <risa> <risa> <risa> bueno, bai bai gaurkoan estudia ematen du hemen hirugararri mundu Gerra baza dela. Lo, eta oskalo, eta gu pasatagero, oh, oh, bueno, gu jasoko gugurria, eh? Baina, bueno, eh, esku artean dudan, krepusketa hartu biñolen, e, eh, bueno, aurreko bi, bi temak izan dia eh, abixaiko enberarenak, eta on, ondarengoa, zein ina izan goteda, bueno, komentatu, or, bueno, kontrinena, ala, leches. <girrisa> Eto, non es que, claro, utziko dutemen, Krepa, ez karo, eh, urtulina bosa, ez karo. Nahi <risa> duzu jain. Nahi du txeta <zuhan. risa> esinda. Bueno, txain, jarretuko dugu. Eh, <risa> Arrasartu, abisaikoen, abisaiko trompeta jorlea, ez baxo jorlea. Oida. Eta, eta zera gineak ditu? Bueno, etxain, en lehenengo, bai, Ay. oida. E, e, neobopa, posbopa eta neobopa edo jotzen du, hor dizbit horretan dabil, baina, bueno, hau da, bera zuen eg, gaur entzun gai dugun diska, duela e, behatzi urtekoa da naiz eta grabatuta dago duela amaika. Eta e, garrantzitsua da e, bera izan baitzen e, diska hau izan zan nola baitz li, li, bera liderra bezala egin zuen lehena. Eta bertan badibidez esan dugun bezala ba, jez balar ba, e, bateri jolea dugu Gero Azkeneko urte hauetan, eh, Meldaorekin e, ibiliran e, bate jole bera. Eh, ta bueno. Eh, xanduson bezela sindian eraginak, Jar ba, e, Bopeko, ba, musikari handiak ba, Clifford Brown, Lee Morgan, e, eta Freddie Hubbard. Da bueno, ni krepa begiratzen ari naizen momentutik, ba, hori egiten dutan bitartean, ba, entzungo du eh, ba, Coltraine The Lord eh moldaketa polita eta, bueno, 7 minututa 22 segundotan e, satitxoria maituko dut ziur. Honegin. E, e, Onaiz, zuri. Mi eskat. krepatpa dago. Bai, hiru <laughs> bueno, ere. Ez, <laughs> bakarra genlitzen da. <laughs> Janditu zubi, egia. Bai. bai. bai ama. Baya, ama. Gozatu, gozatu. Gozatu, gozatu. Aber, eh, bertan, geunden. Bai. Bueno, derlo, txoragarri hau gero esan dugu, ba, bertan eh, parte hartzen duela em... Eh, E, tenos aksofo jole Jure Fram eta, bueno, ba, lehen jeska bere lehen partertzea ba, ondoren di joan Olimpus e, e, abestian e, entzun gai zango dugu sortzi minutu eta berroitago segundutan e, un minu gonguea baina, bueno, hori egin bineo lehen entzun bineo lehen, entzun gau dugu autopromozioa berrakizute e, men gau antxete <girrisa> erratian e, zueki maia muroa eta goi huri arte eta au jazaren norena da eta bueno, ekurekin kontatuan na izanez gero, baduzute post elektroniko bat zuzenena, eh? nahi bauz gero idatzi gutun bat, klasiko klasikoa, baina ez dugu esango herbidea ez, es, <girrisa> interneten begiratu zen baduzute internet postala etu, eh, osea Oikoa, ez dugu esango, baina bai e, elektronikoa, ez? Ai, ara. Antxe ai. eta erratia abildua euskal erratiak puntxuinfo. Mm. Eta gero bat zute, bat zute, e, wegunean, gure saio hauek entzuteko aukera eta bertan e, beste informazio gehiago. Zerratenetan... Bai, Laneiten da, ez dirudu dugu baina bai. Beste batzuk krepak jan, <laughs> eta e, bat juzute bestelako saio ezberdinak. Bueno, a promoción <ríe> Taquero Olympus. Bueno. Trepak Astuta. Ya te he batutzi dot. <risa> bueno, avisa eco en Trompetayolea de que hay hasta bueno. Eh. Em... E Gastechoada 33 34 urte. Eh. Eta bueno, eh esa terako... Ba, israelgo er, fi, orkestra filharmonikoarekin ere aritu da. E, berea ziera edo amarrutekin egintzun eta, bueno, e, bere ibil bidea bere, bere, e, beti gonazko izan duda, es? E, egun dauden e, trompeta jole interesgarriene takoa da, es? E, Largoita masaspian ezaterako, elzelonio uzman... E, ja troeta jo leak le eta edo irabazi zuen eta hori e, bueno, irabazi Zirugarren postlortu zuen eta horrei esker, ba, New Yorkera jontzan eta eta bertan ba, ba horiez Horibili da. Ei entzongo dugu jarraian... Eh, aida jo 6 minututa berreitamabi segundu irauten duena koen eh, beraren koen eh, beraren eh, beste kompozizio bat kuriosu da, zer de arlo koltrenena bada gigin kolemanena da eta beste-beste guztiak koen eh, berakeinako mm. piezak eh, a ber, nik esango nuke E... aida joanetan entzuten dan musika gogarazten dir baki plasta bat nahi zela baina nola baita elkar lotura Don Cherry eta John artekoa edo ea kaptatzerin duzuten oso polita <risa> ko ordua aldu zaigu. Bai, penekin zen, eh, bueno, eh, CD honek eh argi eta garbi usten du. Nola musikari eh, potente baten horrean gaude. Eh, nola baite eh Ja zean oso estimatua du ya saleok estimatzen dugun, ba, nola baite, bide libre, bide berri oietatik e, juteko gogoa duen oietakoa, ez? E, eta, bueno, ba, e, uste dutu rengurtetan, e, ba, egin. Gauza on asko emongo dizkiguna ez, es? adibidez, esateako do, Donostiko jasalalia egon du zen bueno, pasaadena edizioan, lengurtekoan, eta izan zen e, ba, niretzako e, beste bi troeta jole handiki ondo zen, bere garaian hemen komentatu genun eta hiuen artean e, gehien koatu zitzaidana baina soberan, eta beste biaketzia nola nahiko tropeta joleak ez. Orduan, ba, mm. edip dagalaz eta eta e, rabarekin uste jotzen zula, eta bera hauen gainetik egonduzan, edo bintzat, denako son do, baina bera bereziki ez. Eta bueno, ba, gaurko saioari egor esateko, ba, xablu entzongo dugu, e, ikonberaren pieza bat, eta esengo dugu, jilin kolemanen pieza politorren horren emoldak eta zoragarria entzun, eta zentzun nahi duena, babadaki de Trumpet Player diska lortu, eta entzun, nire aldetik, kello ez, krepuskatzogat badokat horritxalten. <risa> Agur. Amets politak izan. <risa>